A GYÓNÁS IDEJE Ha nem lenne sötét, sose látnánk a csillagokat. Stephanie Meier Egész éjjel nem aludtam, csak forgolódtam az ágyamban, vagy a plafont pámultam. Annyi érzelem kavargott bennem, amit nem voltam képes feldolgozni. Nem tudom biankát kiverni a fejemből. Nagyon mélyre fészkelte magát bennem. Hogy pontosan hová, azt magam sem tudtam volna megmondani. Nem gyötörtem magam tovább az elalvással, felkeltem és kimentem a házból. Tiszta volt az égbolt, de a levegő még hűvös. Leültem a házam előtti lépcsőre, és a csillagos eget néztem. Még sosem láttam annyi csillagot, mint akkor. Kiszaladt belőlem egy mélyről felszakadó sóhaj. Percekig tanulmányoztam a milliónyi fényes pöttyöt az égen, mintha a világ közepén ücsörögnék magányosan. Amikor kiültem a csillagos égbolt alá, azonnal megéreztem a tévedésem súlyát. Egy hihetetlenül fényes pont kérkedett az égbolton az esthajnal csillag. Milyen gyönyörű és vonzó jelenség, pedig közel sem olyan barátságos szomszédja a földnek. Töprengtem el rajta. Minél tovább néztem, egyre több hasonlóságot véltem felfedezni a Vénusz és Bianca között. Külsőre ő is egy vonzó jelenség volt, azonnal magára vonta a figyelmet, de ahogy a bolygó felszínét is fullasztó, kénysavas felhőréteg öleli körbe, távol tartva ezzel az életet, úgy Bianca is pusztító védelemmel vértezte fel magát. Azok után, ami vele történt, ez nem is csoda. Csak azt nem értem, engem miért taszított emögé az áthatolhatatlan, sűrű massza mögé. Miért akart megsemmisíteni, amikor én segíteni akartam rajta? Hogy menthetném meg őt, ha nem engedi? Visszasétáltam a házba, főztem egy kávét, és leültem dolgozni. Tanulmányozni kezdtem a gyilkossági akta anyagát az asztalon. Harmincas férfi, aki meglehetősen csúnyán végezte. Több késszúrással vetettek véget az életének, majd a holteste mellett hagytak egy üzenetet. Az étel a gyomornak való, a gyomor meg az ételnek, mondjátok. Ez igaz ugyan, de Isten ezt is, azt is félre fogja tenni, és többé nem lesz szükség rájuk. Testetek azonban nem arra való, hogy a szexuális bűnöket szolgálja, hanem hogy az urat szolgáljátok vele. 1 Korintus 6 per 13 Elsőre zavarosnak tűnt, de ahogy újra és újra elolvastam, rájöttem, honnan ismerős a stílus. Az üzenetet a Bibliából idézték, a szövegből pedig arra következtettem, hogy szexuális indítatás áll a háttérben, ezért igyekeztem az áldozat magánéletéről minél többet megtudni. Átnéztem az anyagát, amiből az derült ki, hogy egy jól menő üzletember volt, aki elég sok helyen megfordult a világban. A kollégák már kihallgatták a vele utazó asszisztensét is, aki sajnos nem volt a legsegítőkészebb, teljesen kiborult az események hatására. A tanulvallomása is használhatatlannak bizonyult első körben. Kezdjük az elején. Az Allegrenik Pontignanoi birtokán szállt meg, ahol több mint egy hetet töltött. Ott kezdem. Határoztam el. Alig vártam, hogy a nap első fénysugarai felbukkanjanak a horizonton, azonnal autóba ültem, és elindultam, hogy a végére járjak az ügynek. A megérkezésemet követően Daniele apósa vilfogadott, aki már képben volt, mi áratban vagyok náluk. Határozottan emlékszünk a pasasra. Meglehetősen furcsának ítéltük meg őt. Minden este másik nővel kavart, és ha minden igaz, nem csak a szelet csapta nekik. Értem, ha jól tudom, nem egyedül szállt meg itt, mondtam a kérdésekkel teli listámat tanulmányozva. Nem, vele volt egy hölgy is, de ő külön szobában volt elszállásolva. Igen, biztosan ő lesz uh, Miss Anderson, az asszisztense, állapítottam meg. Nagyon csendes, visszahúzódó teremtés volt. Érkezett meg Heder is. Üdv nálunk, Mateó, meg. Jól esett a melegfogadtatás. Ő találta meg a holtestet. Teljesen kikészült, tájékoztattam. E, nem csodálom. Lehet, hogy tévedeg, de ha a női megérzésem nem csal, oda volt a főnökéért, ám a pasas észre sem vette őt de szabad megkérdeznem, hogyan halt meg. Leszúrták. Azt gyanítjuk, hirtelen felindulásból elkövetett emberölés volt. Rablás áldozata lett? Biztos, hogy nem. A tárcáját a zsebében, a méreg drága karóráját pedig a kezén hagyták. Ismerhette a támadóját, mert ajtót nyitott neki. Mond csak, nincs listátok azokról a nőkről, akiket felvitt magához. Fordultam vil felé. Mivel nem jelentette be őket, csak felsétált velük a szobában, nincs. De azért van itt valami, ami segíthet nektek a nyomozásban. Nyújtott át egy pentrive A szobája felé vezető folyoson lévő biztonsági kamera felvételei vannak rajta. Fantasztikusak vagytok, csillant fel a szemem. Néha jól jön, hogy a férjem vil nyomozó volt, én magam pedig ügyvéd. Úgyhogy igyekeztünk mindent előkészíteni, amire szükséged lehet. Adott át egy papírlapot. Ezen rajta van minden adata és fontos információ. Milyen autót bérelt, mi te vett, vagy hogy hányszor járt ki be a recepción. Köszönöm a segítséget, így már sokkal könnyebb lesz, sóhajtottam fel. Aki nagyon kivolt bukva a pasasra, az a kápolnánk szent fazek, a moretti atya, folytatta Vil. Mondjuk nem is csoda. Rajta kapta a vendégünket, ahogy... Hmm, hogy is szokták mondani? Á, igen, paráználkodik a gyontató fülkében. Nem volt semmi a pasas. Ingatta a fejét heder is. Nem bírta ki a szobájáig, kuncogott. Csak Moretti atya meg hogy nem veszett komolyan ezt a gyalázatos tettet. Pirított rá a férje, de a szeme csibészesen megvillant. Én a következő, akire szentelt vizet locsol. A pasast is azonnal ki akarta dobatni a birtokról. Nagyon para volt, felelte Heather. Tudjátok mit, beszélek az atyával. Hát, ha látott mást is. Elmélkedtem hangosan. Vil elkísért a birtok kápolnájához, amelynek ajtaja nyitva állt. Az atya éppen gyóntat, de hamarosan végez. Itt megvárhatod. Terelt a padokhoz. Megköszöntem neki a segítséget, majd leereszkedtem, és csendes megfigyelőként alaposabban is szemügyre vettem Isten házát. Kéti és Daniéle esküvője óta nem jártam itt. Kissé feszegben néztem farkas szemet az egyenesen rám meredő Jézus szoborral. Elkaptam róla a tekintetem, igyekeztem elterelni a gondolataim, és inkább a falakat díszítő szentképeket és a freskókat vettem alaposabban szemügyre. éle nem is mesélte, hogy renováltak. Az alakok sokkal élénkebbek voltak, mint ahogy az emlékeimben éltek. Lehajtottam a fejem, és megakadt a pillantásom a padlózaton, ami egyszerre volt káprázatos és félelmetes. A térben kirajzolódó, fekete-fehér szürke kockák egymásba kapcsolódba vittek a végtelen felé. Minél hosszabb ideig bámultam a talpam alatt futó formákat, és próbáltam megfejteni, hová vezetnek, annál inkább elvesztem. A megbocsáthatatlan bűnöktől terhes lelkek a sötét pokolba, míg a halál előtt megtisztultak, a fényességes mennybe kerülnek. A szürke a kettő közötti, megtisztulásra váró lelkek világa lehet, ami maga a földi lét. rekettem én is. Remélem még az életemben sikerül megszabadulnom a bűneimtől, mert ha nem, akkor a purgatóriumban végzem. Mancini felügyelő Zavart meg a merengésemben egy férfi hang. Úgy pattantam fel a padról, mint egy gyerek, akit rosszaságon kaptak. Moretti atya, köszönültem meg a torkom. Ne fáradjon nyomozó. Pontosan tudom, miért van itt. Fúrta a tekintetét az enyémbe. Nehéz is lenne meglepni Isten hírnökét, Eresztettem el egy gyenge poént, de a csúhás arca meg sem rezdült. Ha tudná, hányan elsütik ezt a biccesnek szánt megjegyzést. Kisé ellaposodott már, bocsásson meg, ha úgy tűnik, nem értékelem a humorát. Semmi gond, nem azért jöttem, hogy jó kedvre derítsük egymást. Egészen más célja van a jövetelemnek, legyintettem. Sejtem, arról a pokolfajzatról akar faggatni, aki, mint hallottam, elnyerte a méltó büntetését. Érdeklődve ráncoltam össze a homlokom. Furcsa ezt az ön szájából hallani. Azt képzeltem, hogy még gondolnia sem szabad ilyet, hisz a hivatásából eredően maga a részvétét fejezi ki a bűnösök iránt, és pont úgy szereti őket, mint az ártatlanokat. Szalad ki a számon. Csak mert Isten pásztora vagyok, még meg lehet a saját véleményem. Nem kérdőjelezem meg az elhivatottságát, Isten minden bizonyal megfontolt szándékkal jelölte ki éppen magát erre a tisztségre. Mentegetőztem. Minden gyarlóságom ellenére arra törekszem, hogy méltó szolgájává váljak Istennek. Ámen, biccentettem. No de, amiért itt vagyok, hogy meséljen nekem a megboldogult Lionel Mitchellről. Nincs róla mit mesélnem. Az az ember meggyalázza Isten házát. Bűnbánatot nem mutatott, hát büntetést értemelt. Halált? Emelkedett meg a szemöldököm. Maguknak, papuknak nem az az elsődleges feladatuk, hogy e világban elvezessék az embereket Istenhez, hogy bűnbocsánatot nyerjenek? Ó, de igen. Csak hogy az az alak maga volt a sátán. Nem bánta meg, amit tett, sőt, kinevetett, amikor rajta kaptam őt. Szentelt vízzel hintettem be a bírtakot, amikor végre távozott. Fújta ki felháborodottan a levegőt. Azért a halál kicsit erős büntetés, nem gondolja? Tanulmányoztam a reakcióit. Én a lelki üdvéért imádkoztam, nem kívántam a halálát. Kerekedett ki a szeme. Amit tett, az az egyik legsúlyosabb bűnnyomozó. Isten akaratának, tettének tudatában szegült ellen, emelte fel a hangját. Mondja meg maga, mit érdemel az, aki meggyalázza Isten házát? Hát, ilyen halált biztos nem. Akkor ezzel most én az első számú gyanúsított? Ugyan, dehogy. Azért jöttem, hogy a segítségét kérjem az ügyben. A holteste mellett találtunk egy üzenetet. Gondoltam, maga könnyebben megfejti a jelentését, mint én. Átnyújtottam neki a lejegyzetelt szöveget. Átfutotta a Bibliából idézett sorokat, majd helyeslően bólogatni kezdett. Ezek a sorok a vágyról szólnak, amit az az alak nem tudott kordában tartani, és ez okozhatta a vesztét. Állapította meg, amire már magam is rájöttem. Mi is erre a feltételezésre jutottunk, ismertem be. Szerintem sok csalódott hölgy ismerőse lehetett, akik többre számítottak. Az egyik este volt is itt a birtokon egy, aki visszatévedt, és hangot adott a sértettségének. Közölte, mint egy mellékesen. Na... Ez új információ. Kaptam elő a telefonom, hogy jegyzeteljek. Nem emlékszik a nőre, hogy nézett ki? Hosszú, barna hajú nő volt, élénk kék szemmel, Habár bár megmernék rá esküdni, hogy amikor becsörtetett ide, sokkal inkább vörös szikrákat hányt. Hallotta is, hogy mit mondott az áldozatnak? Szerettem volna nem hallani. Egy csupa a szitokszót, és egy disznónak nevezte a pasast. Ha jól vettem ki a szavaiból, az volt a legfőbb gondja, hogy a tudomására jutott, hogy a férfi a barátnőjével is összeszűrte a levet. Az gáz, szisztentem fel, és közben lejegyeztem, amit mondott. Hát nem igen rejtette véka alá, milyen ember is ő igazából. Miért? Maga szerint milyen ember volt? Érdeklődtem a teóriájáról. Ha engem kérdez, a szemesem állt jól. Meglehetősen magaslóról beszélt. Azt képzelte, ő többet ér másoknál. Hát, vannak így még páran, merengtem el rajta. Pökhendi volt, és a tiszteletnek csírája sem mutatkozott meg benne. Olyan alak volt, aki bárkin és bármin átgázol a saját vágyait követve. Biztosra veszem, hogy egy lelketlen lény volt. Ezért is mondtam, hogy ő maga az örtök. Ne haragudjon, de az incidensnek még az emléke is felkavar, szabadkozott. Sajnálom, hogy ki kellett magát tennem ennek, de jelenleg másra nem hagyatkozhatom. Magának atyám volt alkalma alaposabban is tanulmányozni őt. Bár csak soha ne évet volna ide. Szerintem az utolsó gondolatai neki is valami hasonlóak voltak, helyeseltem. Apropó, már rég nem jártál itt, hagyta el hirtelen az atya a hivatalos formát. Mon csak, fiam, nincs valami valód. most éppen ráérek. Hiszen ismer atyám, bűntelen vagyok, nevettem el magam a hirtelen váltáson. Köszönöm, de most kihagynám. A hivatásod fényében a helyedben én ezt nem merném ilyen bátran kijelenteni. Mindenki bűnös valamiben. A hivatásom. Csodálkoztam el. Ezt nem pontosan értem. A rendet szolgálom. A rendet, amelyik ítélkezik mások cselekedete felett, pedig az kizárólag Isten dolga. Szaporán pislogtam párat a meglepetéstől. Én nem ítélkezem senki felett, csak elkapom azokat, akik a törvények ellen vétenek, és gonosz dolgokat tesznek. Nem is hinnéd, fiam, milyen vékony a határ jó és rossz között. Olykor csak egy hajszál választja el a kettőt. Egy gonosznak tűnő cselekedet is születhet jó szándékkal, ahogy egy helyesnek látszó is végződhet rosszul. Nem hiába tartja a mondás... A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Farkaszemet néztem a pappal, és habár a szája mosolygott, a szeme élesen villant. Isten ellensége lennék, hisz én az igazságot szolgálom. A gondolatmenetem megszakította, hogy megszólalt. Van még valami nyomozó. Nyomta meg az utolsó szót, érzékeltetve, hogy ismét nem a jóságos, megbocsátó Isten szolgával beszélek. Mert ha nincs, mennék, mert már várnak rám. Intett a gyontató fülke irányába. Egyelőre nincs. Méláztam el a viselkedésén. Azért majd értesítsen, mire jutottak. Kíváncsi váltett ez az ügy. Úgy lesz, bólintottam. Miután az atya távozott, még ott ácsorogtam egy ideig. Eszembe jutott Bianca. A pislákoló gyertyák felé léptem, és ösztönösen elmormoltam egy imát, miközben én is gyújtottam érte lángot. A tüzet mindig is szent dologként tiszteltem, hittem annak mágikus és misztikus voltában. Ez majd fényt és melegséget hoz az életébe. Segít neki fizikailag és lelkileg is megújulni. Elgondolkodva néztem az apró mécsest, amelynek fényében kirajzolódott a szemem előtt Bianca arca. Hazudhatok magamnak, de az igazság az, hogy hiányzik nekem. Az oltárra emeltem a tekintetem, mielőtt beszippantott volna a múlt. Fura érzés kerített hatalmába, és újra a gyertyám irányába pillantottam, ami erősen vibrálni kezdett, majd a lángja hirtelen oldalra dölt és kialudt. Pedig egy fuvallat sem volt a templomban. Ne! Elakadt a lélegzetem, és kirázott a hideg borzongás. Ez nem rossz jel, nem rossz jel, nem rossz jel, és nem a válasz a kérdésemre. Sajkóztam magamban. Egyetlen logikus, tudományos magyarázat a gyertyak kanócának gyártási hibája. Kétségbeesésemben hátat fordítottam az egésznek, és megszaporázott léptekkel elhagytam a kápolnát. Mi a fenét jelenthet ez? Miért nem hallgat meg engem Isten? Vagy nem én vagyok a gond, hanem Bianca? Hisz a tettei nem az ő vétkei voltak. Ő csupán áldozat volt. Elfogott az aggodalom. Mi lesz vele, ha még Isten is lemondott róla, és nem vigyáz rá többé? Feldúltan róttam a köröket a parkolóban, idegesen a hajamba túrtam. A birtakot pásztázta a tekintetem, és meg annyi emlékkép cikázott a szemem előtt. A francba is az egésszel Félre kell tennem a büszkeségem és a sértettségem. Segítenem kell neki az újrakezdésben.